ikke en skid om. Men heldigvis har jeg allieret mig med Peter Tejl, som er uddannet i astrofysik. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationaleksikon. Hej Peter og velkommen til. Hej Markus, tak for at jeg måtte være her. Selvfølgelig. Nå, men Peter, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om jordskin. Du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er jordskin? Ah, jordskin er herligt. Det er noget, man kan se, hvis man går udenfor ved en ny og kigger op på månen. Så ser man selvfølgelig den del af månen, som solen lyser på. Det, ja. øh, jeg ved ikke, hvad man kalder den del. Det er ja, den lyse side af månen. <laughs> ja. Og netop ved nymåne, så kan man også se sådan et svagt gråt lys på resten af månen. Og det er jordskændet, og det kommer altså fra jorden. Det er sollys, som jorden reflekterede og sendte ud i rummet, som ramte månen, og derfor kan ses, når man kigger op på månen. Okay. Så altså, det der, det har man faktisk aldrig tænkt over, det er, at jorden selv øh, er som en... En, et spejl, yeah. med lys i hvert fald, og ud i universet. Men Peter, kan du så kort opsummere jordskinens historie? Det må have været hulemennesker. Hule altså, før de hed Homo sapiens, og næsten kun var aber der stod en nat og kiggede op på månen, og tænkte over, jamen, at månen ser forskellig ud på forskellige tid. Man fandt hurtigt ud af det her med, at månen har faser. Der kan man se hulemalerier af. Men der må være nogen, der tænkte over, hvorfor er det, at en gang imellem kan se også det, der ikke egentlig er lyst, ja. den, den mørke side. Så man har altid vidst, at, at der var noget på månen, der lyste ud over solen. Øhm, I hvert fald for 500 år siden var der en, en kunstner og videnskabsmand og øh, filosof, Leonardo da Vinci, ja. der lavede en tegning af, hvordan jordskinnet ser ud, og i hans notesbøger, hvor den flot tegning er, var der også et diagram, der viste, at han havde forstået, hvad det var. Ved sådan nogle stregtegninger kunne han vise, at det er solskin, der har været henne, ramme jorden, er blevet spredt op på månen, og så en streg tilbage til jorden, hvor der står en og kigger op på månen. Det forstod man altså for 500 år siden. Siden der har man det er meget pænt at kigge på, men kan man bruge det til noget? Ja, det kan man. Man kan bruge det til klimaforskning, faktisk. Og det begyndte for 100 år siden, at der var nogle franskmænd, der havde indset. De var ikke de eneste, der var, der var også amerikanere og englænder med. Men franskmændene drev det til noget. De systematisk observerede, hvor stærkt lyset på månen, altså jordskinnet var. Fordi de havde indset, at hvis der for eksempel er mange skyer på jorden, når man kigger altså man kan kigge forbi skyrene op på ja, månen. Ja, ja, så må der være øh, stærkere lys, jordskinnet må være stærkere, og hvis man så måler, at det er meget svagt den dag, jamen, så må der have været få skyer den dag. Mm. Det vil sige, at man lærer noget om jorden, ved at kigge på det her jordskin op på munden. Og det har været et stort øh, gennembrud i forståelsen af, øh, hvad kan vi bruge det til? Og øh, nu prøver man aktivt at bruge det inden for klimaforskning, så øh, der er både satellitter, der kigger på jorden, og så har vi et alternativ. Vi kan også kigge på månen for at forstå, hvor mange skyer er der på jorden. Ja, det er jo, det er jo egentlig meget smart, at man, man kan undersøge det. Det er jo fuldstændig næsten det, det modsatte af solskin, eller hvad? Altså, det, altså, og så et andet spørgsmål er, bliver så det her lys, som jorden reflekterer tilbage igen ud i universet, er det mindre af lyst, kan man sige ja, det sådan? Ja, end... det er det nemlig. Øh, jorden er jo ikke et spejl. Den reflekterer måske øh, omkring halvdelen af det lys, der falder på den. Månen er meget mørkere, og den reflekterer omkring kun 5% af det lys, der falder på den. Så set fra, hvis du nu stod på månen og kiggede op på jorden, dels er den større, fordi planeten jorden er større end månen, når vi kigger på den, og dels er den lysere, så det er en ordentlig lampe op på himlen, når man er på månen, og den kan formentlig bruges til naturlig belysning i måne natten. Hvor er så det store vendepunkt ved jordskænd ifølge dig, Peter? Det var, at desværre kunne alle de ting, som de tidlige astronomer målte om jordskænd, ikke bruges. De var henvist til, øh, ikke man, hvad siger man, man, de måtte med øjet vurdere, hvor meget lys der var på månen. Ja. Mm -hmm. Og det kan man godt, men man kan ikke gøre det særlig godt. Det store gennembrud kom, øh, da man fik adgang til film, men et Kamerafilm. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der, der lytter til det her, ved, at i gamle dage, der var der film i kamera. Det var sådan en, en strimmel med, med sølvpartikler på, og så blev de mørke, fordi lyset faldt på dem. Og ja. Desværre, de billeder, der findes af månen fra gamle dage, er jo optaget med film, ikke med elektronisk kamera, som man gør nu. Ja. Og de gamle billeder, øh, det hedder, at det ikke er en lineær øh, lyssensor, Lidt lys og halvmad lys og stærkt lys gav forskellige sværtningsgrader i filmen selvfølgelig, men ikke proportionalt med, hvor meget lys der egentlig var. Så den kurve, hvis du fordobler mængden af lys, så bliver filmen ikke bare dobbelt så mørk. Nej. Derfor er det meget svært, at nu til dags udnytte filmoptagelser af månen, for at finde ud af, hvor mange skyer var der i gamle dage på jorden. Det kunne man bruge de gamle billeder til. Nå, Hvis nogen det... kunne knække den nød, ja. så kunne man løse det problem. Og så har vi jo billeder i måske 100 år af månen. Ja. Men i 90'erne, 1990'erne, øh, begyndte det at blive helt almindeligt, at man havde øh, elektroniske kameraer. Alle mobiltelefoner har dem nu til dags. Mm. Også de der store spejlreflekskameraer har dem. Og de er lineære elektroniske lyssensorer. Så hvis du fordobler lysmængden, så får du dobbelt så stort et tal i dine fil, de her JPEG-filer og ja. hvad det, nu hedder, det, man lærer på kameraet. Så man kan direkte måle, hvor meget lys der er på den mørke side af månen ved at med digital kamera tage billeder af månen. Og det har de sidste 20 år givet genbrud i målingen af jordskin, og faktisk også i klimaforskning. Men høre, det betyder jo, at jeg kan faktisk selv undersøge, hvis jeg vil, hvor mange skyer der egentlig er på jorden, altså i hele jorden, den ene dag til, eller den anden dag. Ja, fordi hvis man øh, går ud og tager billeder af månen, og øh, forstår, hvordan de skal analyseres bagefter, de kan opmåles, man skal have en computer for eksempel, og så øh, øh, kan man skrive ned dag for dag, hvor meget øh, jordskænd der er. Det kan bruges i klimaforskning. Øh, faktisk øh, har vi fået Andreas Mogensen, vores kære astronaut, som er i kredsløb, mens vi snakker her, vi har fået ham til at tage billeder af månen gennem det, der hedder øh, Cupulas vinduer. Cupula er sådan en, en øh, udsigtsplatform på rumstationen, mm. der tit vender ned mod jorden, men hvor man ud af sidevinduerne kan se horisonten. Mm. Når månen så står op der, før solen er stået op, eller mærke, ja. så øh, tager han billeder af den. Og han tog 1000 billeder sidste gang, og øh, han skal blive ved, vi skal vist nok have 5000 billeder i alt. Okay, ja. Og han har kun nogle få minutter til det, så det, ja. det er meget sådan, ah, nu skal ja. det ske, nu skal ja. det ske. Ja. Æ, så vi har tidstabeller, og nu skal du hen til vinduet, osv. Æ, ved at øh, være, gøre det her fra rumstationen, så har man en fordel, som alle dem, der står nede på jorden, ikke rigtig har. Fordi de øh, nede på jorden har jo skyerne og ja. regnvejret og øh, simpelthen partikler i atmosfæren, der spreder lys. Mm. Det har han ikke. Så vi har lavet et lille forsøg, øh, der går, det skal klarlægge, om vi kan få meget ud af at bygge en satellit, der kigger på månen. Mm. Så skal man have ligesom bevis. Man skal ikke bare sige, nej, nu bygger vi en satellit, man skal, kunne, man skal skaffe penge. Så man skal kunne argumentere, se, det kan lade sig gøre, det er bedre at gøre det fra rummet. Og det hjælper Andreas Mogensen med, ved at tage billeder fra af månen fra rummet, mens vi får... Vi har egne billeder, og vi har bedt øh, astrofotografer i Danmark, i Pakistan faktisk har vi fundet nogen, og i Australien, der vil nymåne gå ud og tage billeder af månen og sende også billederne. Og alle kan være med til det her, fordi Andreas Månsen skal gøre det i, øh, til februar, tror jeg. Altså ja. ikke hver dag, men ved nymåne frem til februar. Og man kan stadigvæk nå at tage billeder og sætte dem op på sociale medier, så vi kan få fingre i dem. Så det jeg i hvert fald forstår det er det store vendepunkt for dig er i hvert fald det her med at vi kameraer, kameraernes indtog de digitale kameraer har gjort det meget nemmere at øh, observere forskellen. Hvorfor er det så vigtigt at lære om forskellen? Dels er det smukt, men det, det er jo ikke alt. i livet desværre. <laughs> jeg synes det er vigtigt, fordi det kan bruges i klimaforskning. Prøv at høre her, det man har målt i de sidste 20 år med satellitter, satellitterne kredser om jorden og kigger på jorden. Det er fint nok. Ja. Uh, men det bliver tit et problem med, at det er jo billeder, Fordi ja. satellitterne kan være tæt på jorden Jamen, Så skal man lime billederne sammen og få et billede ud af det mm. Hvis man i stedet for kigger på månen Så får du jo at vide at alt det lys, der strømmet væk fra jorden Ikke bare en lille bid af det Så du har en anden mulighed for at lave bedre data ved at kigge på månen Den anden slags information Men den kan sammenlignes med det satellitterne måler Og det har man gjort i de sidste 20 år og har man fundet ud af, at jorden er simpelthen blevet 1% mørkere i de sidste 20 år. Okay, det er simpelthen ved at kigge på yep. så, altså, Men du så det siger, at det er vigtigt i hvert fald at, at lære om jordskind for at forstå noget med klima, klimaet. Ja, og humlen med, at der er to målinger, der viser det samme, mm. altså, er så, at man sikker. Hvis man måler noget og siger, at ja, ja, det er sådan og sådan, men har ikke andre målinger, så ved man egentlig ikke, om det er rigtigt. Så nu kan vi stole på satellitterne, som trods alt giver flere detaljer osv., fordi de viser det samme helhedsbillede, som måneoptagelserne gør. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om jordskin? Jeg synes, det er vigtigt at fortælle det her billede med, at man kan altså bruge den til at forstå jordens klima, hvor mange skyer, der er på jorden, det er en meget vigtig klimafaktor mm. øh, for det, der hedder energibalancen. At man kan sætte sig ind i klimabalancen, øh, det har vi også gode artikler om, og forstå, at hvis vi ved, hvor mange skyer, der er, så har vi hånd på en meget vigtig faktor i den her energibalance. Det er det ene. Ja. Så er det mere teknisk, det er det her med, at det, det, månemetoden er altså et alternativ til satellitter. Og hvis man tænker lidt over, hvordan måler man noget, så man er sikker på, at man har målt noget godt, ja. det er, at man har alternativer, og de skal være uafhængige. Og det tror jeg, tror jeg er godt, at man kan snakke med sin lærer om, hvorfor er det vigtigt. Øh, det kan der godt gå tid med at snakke om, hvorfor er alternativer vigtige, og det her med, at det skal være uafhængigt. Hvorfor er det så vigtigt? Ja, det skal man snakke med sin lærer om. Det er kernen i øh, god forskning. Ja. Og det tredje, jeg synes, man skal have med, det er det her sjov med, at Andreas Mogensen er altså i gang lige nu. Han hænger deroppe. Ja. Det er snart ny igen. Vi får billeder den 17. og 18. oktober. Hvis det her bliver udsendt før det, så vil jeg opfordre folk til at gå ud og tage billeder af månen med deres eget kamera. Der er nogle DMI, mit, Min Arbejdsplads, Meteorologisk Institut, mm. har en nyhed, der viser alle detaljerne, når man skal indstille kameraet og sådan noget. Så kan man bare kigge der. Så skal man... Tag de bedste billeder og prøv at sætte dem på de sociale medier med en speciel hashtag, der hedder New Moon Snap. Og det er for, at vi skal kunne finde dem bagefter, fordi ja. det er meget store billeder, øh, man tager på den her måde. Og vi kan ikke, man skal ikke sende dem til os, og det der bliver puttet på Facebook osv. så videre, ja, det kan vi ikke. Det bliver modificeret af firmaet for ja. at spare plads. Så det kan I, vi skal have de rigtige billeder, og vi kan finde dem, hvis I har brugt New Moon Snap som hashtag, og så glæd. Andreas Månsen ved også sætte hashtag Hugin med to ender fordi det er navnet på hans mission. Og det kigger han med på. Jamen, som jeg forstår det, så er nummer et, det er, at man kan bruge det til at forstå jordens klima og kigge på de her skyer her. Det kan man bruge jordskin til. Man kan også bruge det til, at... Og så er det vigtigt, hvis man lige sådan metode... Hvad er det, det hedder? Metode, hvordan man kigger på metoder i hvert fald, eller hvordan man forsker. Så er det altså vigtigt, at man skal måle to gange på uafhængige måder, for ligesom at være sikker på, at det er altså sådan, det ja. Og nummer tre, så er det altså vores kære, Andreas Monsen, som hænger lige nu op i atmosfæren, er i gang med netop at undersøge, og også jordskin. Jamen, er der noget, vi mangler at komme ind på så, Peter? Jeg synes, man skal, man skal tage varmtøj på og gå udenfor og prøve at tage de billeder. Gå udenfor og prøv selv at tage nogle billeder. Ja, det var godt råd. Men tak fordi, Peter, du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på i Liksma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Eklund.